Рибалки, що вудили рибу посеред водозабірного каналу, що сили жнуть свого гумового човна до берега. Влітають на майданчик перед атомною службові автобуси швидкі допомоги пожежні машини з сусідніх районів. Розвертаючись, пожежник бампером ударив у голобородькового «Жигуля», вмявши йому багажник, але не зупинився, погнав машину до палаючого реактора. Біжать до прохідної люди, біжать перестрибуючи через викинуті вибухом з блока шматки урану і графіту. Хіба може хтось із них подумати, що ці тліючі уламки випромінюють смертельну небезпеку? Адже вони бачать їх уперше. Звідки їм знати? Хтось навіть зачепив носком черевика і побіг далі. Четверо спутаних колгоспних конячок стоять у лузі за каналом, здучкувалися докупи і стоять, байдуже дивлячись на людський тлум біля станції. Наляканий лоша і ржав ніч. Вулицями міста шугують машини, міліцейські, швидкої допомоги, службові і приватні, Рух їхній, нервовий, з порушенням усіх правил, різко гальмують, підбирають знайомого пішохода, який біжить зсерединою вулиці, знову зривається з місця. У цьому нічному русі відчувається тотальна тривога, тінь біди. У місті сталося щось непоправне. Але про це знають лише ті, кого піднято на суворий поклик обов'язку. Місто спить де не де хтось сонно визерне з балкона чи вигляне крізь вікно, спалахне світло в кімнаті і погасне. Кого там носить засвіта? Прокинувся дарочень чоловік Степан. Спрага дойняла і розбудила. Рука завчено шаснула по тумбатці, намацала каравку з квасом, жадібно п'є, навіть не піднявши голови. Квас тече по щоках, по білій подушці, важко сіпається борлак. Полежав. Встав. Пошкрібуючи живіт під майкою, пішов до туалету. Захурчала вода в унітазі, знову у смак почесав своє тіло, ліг і заснув. Спрага не сушить, можна спати. Стоять у розчинених дверях на порозі своєї хати Марія з Федором. Сторожкою напружено дивляться в бік міста за лісом. Марія навіть коли залишається на самоті з Федором, завжди говорить у голос. І він здебільшого все розуміє. Іноді не бачачи її обличчя і губів. Тому вона розмовляє так, наче він геть усе чує. Глибонь уже погасили, дотліває Хата чи скирта не так горять, Федю. Нафта або газ. На варті гриць чи кавалерує. А та, що приїздила на похорон тата, гарна, Федоре. Син зазирнув її в очі, вони усе збагнув. Вона запитала ще раз і він схвально киває головою і закопилює до гори грубого пальця. Бензинову заправку якось гризгасив, хвалився мені. то запах бензину ніяк не відмивався з тіла. І пересилити той дух одеколоном не міг. Щось там у місті догоряє. Але вже не страшно, Федю. Дай Бог обійдеться. Оце в цю годину дев'ять днів тому тато пішов від нас, сину. Душечка його ще у городищах. Літає над селом, прощається і лаштується в дорогу. Може, і між нами зараз стоїть. Слухає, але сказати нічого не може. Німа, як ти, сину. Федір стоїть на порозі, а мама йде до світлиці. Чиркає сірником, запалює свічку на столі, ставить її склянкою з пшеницею. Білий цуцик-пушок шаснув між ногами Федора до хати. Наче тікає від чогось. Ховається. Шукає захистку у господарів. Марія побачила його у сінях, дістала з холодильника шматок ковбаси, кинула псові, але він... І цього разу лише понюхав і закотуляв хвостом, віддано дивлячись їй в очі. Наче благає, не проганяйте мене. Хай горить у хаті серед ночі ця материнська свічка. Адже вона вже не тільки по батькові, а й по Миколі, а може й по інших. Марія засвітила її. Хай горить. Це єдиний серед ночі вогник у городищах. Єдиний. Ти спи, Федере, А я вже не засну. Подушка, як камінь. На тому світі, міля тата, відлежуся за всі літа. Поспи, сину, бо день буде дуже тяжкий. Спи, а я собі роботу знайду. За таку ніч можна постаріти, але мені то не страшно. Тільки б не умерти. Мотоцикл з Романом і Олесею вискакує на міст над залізницею. Міст, з якого відкривається панорама нічного міста, вулицями якого гасають вогні, автомобілів і атомна станція над річкою. Над реактором стоїть майже нерухомо, синювато-червоний язик полум'я. Дорогою до станції мчать із увімкненими сиренами і мигавками швидкі автобуси, легковики. Побачивши це, Олеся кричить на вухо Романові «Завертай до тата, праворуч, Романчику! Не жалій мотора, швидше, бо я з божеволею!» Він відповідає, задихаючись від вітру «Не чую!» «Я у шоломі не чую!» Вона уп'ялася тонкими і зсудомленими пальцями у його плечі, що сили трусить ними, і Роман таки повертає мотоцикли на станцію. Олеся вбігає до бункера. Між чоловіками у білих спецівках шукає очима батька. Не знаходить. «Хоч би ти, дитино, сюди не лізла!» «Хто ж нам онучат народить?» Скрушно дивиться на неї літня жінка, яка видає спецодяг.